L'Ajuntament de Tiana ha aprovat un increment dels preus de la residència de gent gran sense abriar per aquest 2012. L'empresa adjudicatària aplicarà un augment del 5,5% de les quotes pels serveis residencials generals. Pel que fa a les persones empadronades al municipi amb més de 5 anys d'antiguitat, les seves places només patiran un increment del 2,5%, agafant com a referència l'IPC. D'altra banda, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha anunciat que tenen previst realitzar una auditoria i control de qualitat del servei crec que no hem d'atendre no exclusivament a criteris economicistes, que d'aquí sí que portarem a terme una auditoria interna eh, per veure com està l'estat de viabilitat i de criticitat de la residència, sinó que efectivament s'ha d'atendre també a criteris de qualitat. Per tant, ja sigui via enquestes de satisfacció d'usuaris o familiars d'usuaris i fins i tot algun observador o observadora externa en algun moment determinat. Un tianengo-tianenca amb baixa dependència haurà de pagar 1.820 euros al mes, mentre que la mateixa plaça ocupada per una persona de fora tindrà un preu de 1.873. L'increment en les tarifes s'aplicarà tant a la residència de gent gran com al centre de dia i són uns preus que l'Ajuntament ha acordat amb l'empresa Brufar després de diverses reunions entre el seu gerent, Víctor Ortiga, i els regidors d'Hisenda i Serveis a les Persones. José Navarro i Jordi Cos, escoltem aquest últim. Certament estem en un moment de bastanta incertesa i doncs, que per part de la Generalitat i per part de, del departament corresponent s'està doncs, parlant de congelació de preus de places concertades. Jo consideraria per part de del govern doncs, que estem satisfets, per una banda perquè pensem que és una pujada moderada i per altra banda doncs, el fet d'haver aconseguit aquesta distinció i que aquesta pujada doncs, almenys no repercuteixi en els ciutadans de, de Tiana. Les negociacions amb l'empresa adjudicatària s'han n'anarà realitzant fins l'últim moment. Dilluns d'aquesta mateixa setmana va tenir lloc una última reunió en la qual es va acordar aplicar un increment menor. I és que Brufar pretenia aplicar un augment dels preus de les places generals del 6,5%. La justificació que posaven sobre la taula era la de garantir la viabilitat de la residència ubicada al camí dels francesos, davant les incidències en els pagaments que es poden produir a l'edifici l'època actual. Davant d'això, el portaveu de gent proposta de Tiana, Joan Pau Hernández, ha manifestat la seva preocupació pel fet que l'empresa no parli en temes de qualitat assistencial i només es faci una valoració econòmica del servei. És per això que ha decidit abstenir-se la seva votació. Entenem que manca una justificació real, efectiva i actual de la proposta d'augment de la concessionària del 6,5, que és la que condiciona la proposta municipal, que en relació als empadronats amb més de 5 anys a Tiana em sembla d'acord amb, amb el contracte. I en relació a aquesta distinció, aquí volem recordar una mica l'articulació que, que s'ha hagut de fer amb altres eh, serveis municipals per poder fer aquesta diferenciació que afavoreixi els tianencs en el ben entès que són els ciutadans de Tiana els que estan fent un esforç també d'haver cedit els terrenys per poder construir aquesta instal·lació. Per la seva banda, el portaveu de Convergència i Unió Enric Nolis i el del Partit Popular, Manuel Gonzaló, han votat a favor de la proposta de preus, tot i manifestar la seva preocupació respecte al seguiment en la qualitat del servei. El que sí que ens sembla fort és que és una comunió important, entenguem que el criteri econòmic de la residència que funcioni un resultat no negatiu és imperatiu, no? però també veiem amb preocupació que la tarifa la que ara s'aplica és una tarifa, francament, complicada de satisfacer. si tenim uns gastos de personal uns 900 euros per mes això en semblar aient pero otra cosa que preocupa més y és que en gastos de compras i gastos d'explotació que suposo que estar pues, al dinar, dinarpar pues que només tenim una dotació que no sé si està tan dels 30 euros per persona y això sí que preocupa. Els preus aprovats al ple municipal ordinari del mes de gener seran vigents fins al 31 de desembre del 2012. Ràdio Tiana, serveis informatius.